Mereka sama-sama kita lihat bahawa... Dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita... Untuk kembali kepada Allah... Kita perlu lihat kita ada dua tugas. Kita ada dua perkara yang perlu kita fokus. Pertama, kita sebagai manusia. Sebagai manusia, of course we have to worship Allah. Sebagai manusia, kita kena beribadat kepada Allah. Tetapi, sebagai umat Muhammad... Kita perlu sambung fikir baginda, kita perlu sambung kerja baginda, kita perlu sambung risalah baginda. Sesuai dengan firman Allah, "Wahai yang paling dahulu kau lakukan mandatilah, wamil salha, وقال إنني من المسلمين". Untuk boleh kita istiar pada dunia, "Innani min muslimin sesungguhnya aku ni orang Islam. Ada dua perkara yang kita kena fulfill. Ada dua perkara yang kita kena sempurnakan. Pertama, وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِنْ مَنْ دَآَا إِلَى اللَّهِ. Ini adalah peranan kita sebagai umat Muhammad SAW. Sebagai umat Muhammad kita kena sambung gerak kerja Nabi. Iaitu, أَدَعُوا إِلَى اللَّهِ To call people towards Allah. Dan yang kedua, وَعَمِلَى salihah. Ini adalah untuk kita mainkan peranan kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita kena worship Allah. Sebagai manusia, kita kena beribadat kepada Allah. Sebagai manusia, kita kena beramal dengan amal yang salih. Gabungan kedua-dua ini baru layak untuk kita istiharkan diri kita. Inna ni minal muslimin. Hari ini, umat Islam hanya fokus kepada amilah salihah beramal dengan amal salih dan tidak melihat kerja nubuah itu sebagai tanggungjawab mereka Di sinilah punca mengapa Allah subhanahu wa ta'ala datangkan satu demi satu tempias kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada shortcut untuk kita betulkan keadaan umat hari ini apa yang kita lihat sungguh menyedihkan hati kita Darah syarikat kita di Palestin, di Afghanistan, di Aceh, sesungguhnya itu bukan masalah Aceh, itu bukan masalah Palestin, itu bukan masalah Afghanistan, itu masalah kita. Mengapa amat turunkan satu demi satu tempiai kemukaan Allah? Kerana kita sudah tidak melaksanakan tanggungjawab kita. Karena Allah Subhanahuwataala telah menetapkan bahawa kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uuni Allah... yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah telah tetapkan kul katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu in kuntum tuhibbunallahi kalau kamu semua nak disayang oleh Allah kalau kamu semua nak dikasih oleh Allah. Kalau kamu semua nak dicintai oleh Allah. فتبعوني. Kamu kena ikut aku. Bila kita ikut Nabi kita. Apa yang akan berlaku? Allah akan sayang kamu. Allah akan kasih kamu. Allah akan cinta pada kamu. Allah akan ampun seluruh dosa-dosa kamu. Wallahu wafuru rahim. Tapi hari ini apa yang kita lihat seolah-olah Allah tak sayang umat Islam ini tuan-tuan. Umat Islam disembelih, umat Islam dibedil, umat Islam diperlakukan seperti anjing kurap dalam negara mereka. Seolah-olah Allah tak sayang umat ini tuan-tuan. Sedangkan Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah telah tetapkan. Kul ingkung tung tuhibu Nallah fakta biun. Kalau kamu nak disayang oleh Allah, nak dikasih oleh Allah, nak dicintai oleh Allah, fakta Kamu kena ikut aku. Aku di situ kembalinya kepada Muhammad Sallam.